Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ossalatu wassalamu ala ašrafi al-anbijai wal-mursalin. Nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi vomen tabi'ahum bi ihsanin ila javmi d-dini summa emma ba'd. Uvažna braćo, poštovani sestre, uvažni gledatelji. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Kao što znate, srijeda je naš sada već stalni termin nakon jaci namaza u kojim se družimo sa knjigom Riyadu Salihin imam imama Ennevevi Rahmetullahi Jalihi, blagoslovljena plemenita knjiga, u kojoj imam Ennevevi Rahmetullahi Jalihi pokušao da na zaista lijep način sortira i sabere hadise koji su potrebni čovjeku u svakodnevnom životu. Mi smo došli do poglavlja 25. poglavlje obaveza vjernog ispunjavanja emanita na 134. stranci u štampi znači koju ste, vjerujem, velik bruj vas već i nabavili. Znam samo Islam je vjera koja postiće insana da bude precizan, da bude odgovoran, da kada određenu stvar preuzme, da je, ajde da kažemo, ispuni maksimalno. U tom kontekstu su došli određeni kuranski ajeti, hadisi Allahu poslanika, ali i salatu wasalam, Imam rahmetullah Nevevi, Rahmetullahi, jalehi, nije, nije ajde kažemo, citirao mnogo argumenta u ovom poglavlju, tako da ćemo mi samo uzeti jedan ili dva argumenta kako je prešli na jedno uh, jako veliko poglavlje, poglavlje zabrani nepravde i zuluma. <coughs> Kaže uzvišen Allah Subhanahu wa ta'ala u suri An-Nisa u 58. ajetu, a to je prvi ajet kojeg imam Nevevi, Rahmetullahi, jalehi, citirao u ovom poglavlju, Inna Allah je murukum entu eddu l-emanati ila ahliha zvalo bi se maksimalno čuvati da pri sebi ne ima ovakvih svojstava. Kako ga to vremenom, ne daj Bože, ne bi odvelo u onu težu kategoriju licemijerstva, a koje je znači licemijerstvo gdje insan ne vjeruje u Allaha i njegovog poslanika. Pa znači imamo dvije vrste i dvije kategorije licemjerstva. Imamo licemjerstvo vjerovanja, gdje insan znači, u osnovi je nevjernik, nevjeruje Allah i smijaje se sa muslimanima, nevjeruje poslanika, ali se lažno predstavlja kao musliman. Imamo drugu vrste licemjerstva, a to je licemjerstvo u dijelima. Čovjek je musliman, vjeruje u Allah, vjeruje u poslanika, vjeruje u sudnji dan, ali pri sebi ima određeni svojstava koja su svojstvena licemjerima. Pa ovaj hadis tako treba i razumjeti. Prvo svojstvo koje krasi lice jeste da kada govori lažu. Drugo svojstvo kada obećaju ne ispuni. Pogledajte danas po cijelom svijetu političari, njihova obećanja, laži i tako dalje. I treća stvar, kada mu se nešto povjeri, on to pronevjeri. Zbog ovog dijela je, imam en neveju rahmetullahi alihi, ovaj hadis citira u ovom poglavlju, u poglavlju obaveza čuvanja emanjeta. Treće svojstvo licemjera jeste da čovjek, kada mu se nešto povjeri, da mu se načuvanje, da mu se neka tajna, da mu se neka funkcija, da mu se određeni imetak da čuva, da mu se knjiga, da mu se auto, da mu se, znači, on to pro ne ne čuva, ne pazi. Pa su ovo tri svojstva po kojima Čovjek može prepoznati licemire. Svakako e, treba insan da pazi. Ako bi pri određenom insanu vidio određeno svojstvo, to ne znači da je to licemir koji će biti u vatri džehennema. Ali insan svakako treba da savjetuje, da reagira. Ako vidi određenom insana, da laži kada govori ili e, ako mu se nešto povjeri, on to pro ne ili obeća pa ne ispuni, da mu kaže, brate, pazi, To su svojstva koja ne bi trebala da budu pri vjerniku. Boži poslaniku i ne govori po hiru svome, ona se upozorio da ta svojstva su svojstva koja su pri licimiru. Muslima ne bi trebalo da bude na tom nivou. Zato še Husemin Rahmetullah je lika da komentariše i govori ovom hadisom, kaže, čovjek bi trebao da se čuvao i svojstava kako ga ona vremenom ne bi, nedaj Bože, odvukla u ono veliko nevjerstvo i u veliki nifak i u veliko licemjerstvo. Svakom slučaju, nakon toga, imam Nevevi citirao nam je nekoliko velikih hadisa koji su dugi hadisi, ali u osnovi, znači, indirektno se u njima spominje, spominje emanet, pa sam ja odlučio da te hadise, ako Bog da večeras zaobiđeno, kako nam ne bi uzimali mnogo vremena, nakon toga na 140. stranici, imam vi u 26. poglavlju naslovio je poglavlje Zabrana nepravdi i obaveza njenog sprečavanja. Imam nevi Rahmetullah Jalihi u ovom poglavlju želi da govori kako Islam gleda na nepravdu i šta je insanu obaveza kada u pitanju činjenje nepravde. Vidjet kroz dosta hadisa. Imam nevi u ovom poglavlju citirao mnogo hadisa. Ako stignemo inšala da ih obradimo sve Mnogi oti hadisa su zasebna poglavlja u zulumu i nepravdi, pa ćemo ako Bog da kratko rezimirano pokušati da te hadise obradimo i da ih ako Bog da prokomentarišimo. Ali u svakom slučaju dovoljno nam je da čovjek zna da je zulum u islamu nepravda strogo zabranjen. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u vjerodostvnom hadisu kaže da je Allah džellalhu kazao: "Inni harramtu az-zulma 'ala nafsi, waja'altuhu bainakum muharraman, fala tazalimu." Allah džellalhu kazi Ja sam sebi zulum i nepravdu zabranio i učinio sam vama jednim prema drugima zabranjenim vam sam učinio zulum i nepravdu. Razno razni su vrste nepravdi i zuluma o čemu ćemo oko Bog da ako stignemo na kraju predavanja i govoriti. Kaže Allah poslanik u hadisu 203, u hadisu od džabira koji bileži ima muslim, da je Allah poslanik ali se lato kazao, čuvajte se nepravdi jer će nepravda biti tama na sudnjem danu. Čuvajte se nepravdi. Jer insan koji učini nepravdu, bez obzira svoje supruzi, svojoj djeci, svome komši, svome rođaku, svome prijatelju, nekom je kojemu je počinjen, ako je čovjek direktor filmi, pa ima počinjene ljude, ili čovjek ima funkciju, ministar ili prijesednik, ili, ili, ili, pa ima ljude koji su ispod njega, pa ih zakini. Kaže Allah posljednik, čuvajte se nepravdi, doista je nepravda. Šta? Tama, na sudnjem danu. Insan kada vidi, kakva ga kazna čeka i kada vidi belaje od te nepravde znači to će za njega biti tama na sudnjem danu. Pa nastavlja Allah u poslanik i kaže, čuvajte se pohlepi jer je pohlepa uništila one koji su bili prije vas. Pohlepa da čovek bude pohlepan samo njemu, samo daj, samo da to bude njegovo, bez obzira na koji način i kako pohlepa. Kaže Allah poslanik, čuvajte se pohlepi, ona je uništila narode prije vas. Pa kaže Allah u poslanik, ali se ratu wasalam, Pohlepa ih je navjela da međusobno proljevaju krv i dovela do toga da dozvoljene im smatraju ono što je zabrajeno. Zbog pohlepe ljudi su spremni da proljevaju krv. Pogledajte danas u cijelom svijetu zbog čega se muslimani ubijaju. Zašto ih ubijaju drugi? Zbog pohlepe hoće drugi materijalna sredstva, hoće ljudi resurse prirodne koje muslimani imaju u svojim rukama, hoće njihovu naftu i tako dalje. Pa je pohle, pa tako je učinila države, pojedince, sisteme da ubijaju jedni drugi isto tako da ono što je zabranjeno smatraju dozvoljenim. <tok> Nakon toga hadis 206. Da iši radijalallahu talena hadis koji bilježi imam Buhari i muslim da je Allah poslani kaži ma uvala me qajda šibrin min ardi toqoho nepravedno oduzmi od tudje zemlje koliko je i pedal na sudnjem danu će imati ogrlicu oko koje će biti okačeno 7 puta koliko je on prisvojio znači nakon što imam neve rahmetullah alih spomenu uh, određenih argumenata koji generalno ukazuju na zabranu nepravdi pa vidjeli smo ovaj hadis prethodni da je božji poslanik kazao čuvajte se zulma čuvajte se nepravdi, doista je on tama na sudnjem danu. Istoga i mnogi drugi argomenta uzimamo da je zulum i nepravda u svim njegovim oblicima zabranjen. Nakon toga Boži poslanik kao da nam želi da pokaže praktično šta znači nepravda. Pa kaže Allah poslanika ko nepravedno oduzme od tuđe zemlje i koliko je pijedalje. Čovjek uzme tuđe zemlje samo koliko je pijedanj. Na sudnjim danu će mu se to oko vrata uvezati, ali sedam puta onoliko koliko je uzeo od ljudi, pošto vjerovanje muslimana jeste da znači, dubina zemlje, neki kažu da se to odnosi i sedam zemalja. U svakom sučaju ovaj hadis, hadis ima različite komentare, ali je nama bitno da je Boži poslanik zaprijetio insanu koji je uzeo nešto bespravno da će to donijeti na sudnjem danu i da će zato strogo odgovarati. Nakon toga u 207. hadisu o debu Musa el-Ešar je radi Allah o hadis koji bilježi Buharije muslim stoji da je Allah poslanika el-Isaracom kazao Allah odgađa kaznu nasilniku, ali kada mu kazna dođe neće ga pomilovati. Ovaj hadis, nakon što imale hadis prije toga koji nam praktično govori da je čovjeku zabranjeno da uzme nešto i malo, vidjećete ćete poslije hadisi koji govori o zulumu i nepravdu, kaže Boži poslanik da uzmeš od nekoga mi svak četkicu za zube, bezpravno donijećeš što i zato ćeš biti kažnjen na sudnjem danu. Pa je Boži poslanik naveo primjer čovjeka koji uzmi samo pedal tuđe zemlji Vi znate kod nas, Bošnjaka, konkretno koliko je slučajeva bilo da se brat podigne ruku na svoga brata zbog metra kvadratnog zemlji zato što je neko pomjerio ogradu što je u islamu strogo zabranjeno da ljudi mijenjaju međe, da mijenjaju menjike, da pomjeraju ograde. Pa vidimo da Božji poslanik smatra, odnosno spomenuje, da je zabranjeno uzjeti bespravno pedal tuđej zemlji i da će čovjek zbog toga stroge račune polagati na sudnjem danu. U ovom sljedećem hatisu Allah u poslaniji kaže, kao da nam govori sad o jednoj drugoj segmentu zuluma, a je nekada vidimo nekog u nepravdi. Evo danas vidite, predsjednike nekih država ubijaju, tlače svoje narode Pa se imam zapita: Kada će Allahova kazna doći tom insanu? Pa Allahov stanik odgovara i kaži eh, Allah odgađa kaznu nasilniku, ali kada mu kazna dođe neće ga pomilovati. Allah vidi. La tahsabanna Allaha gafilan amma ya'malu zalimun. Ne možeš da Allah ne vidi i da ne zna šta radi zali. Inema in yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar ali Allah u do momenta kada chim se pogled ukočiti tako da insan kada vidi da neko čini nepravdu treba samo da se utječi Allahu subhanahu wa ta'ala otoga <coughs> Nakon toga Imam nevi rahmetullah je alicitirao je hadis 208i najpoznati hadis od ibn Abbasa radhiyallahu ta'al anhu i od Muaz ibn Jabala Da je Allah poslanika ili s.a. poslao Muaz ibnu djebela u Jemen. Ovdje nam dolazi ovaj hadis, obrađuje poglavlje zuluma s aspekta čovjeku im je učinjena nepravda. Do sad smo govorili o osobi koja čini nepravdu. Kakav je, hajde da kažemo, propis u islamu osobe koju se čini nepravda? Pa kaže Allah poslanika ili s.a. E, Muaz ibnu djebelu kada ga je slao u Jemen. Ovo je jedan veliki hadis i o njemu bi se zaista moglo govoriti mnogo toga. Božji poslanik je pripremao, sloga je u Jemen, to je druga država, druga pokrajina. Želio je da mu dadne instrukcije kako da se ponaša on kao i za slanijih Božjih poslanika u Jemenu, jer su ljudi koji su živjeli u to vrijeme u Jemenu bili kršćani. Pa mu kaže Allah poslanika, ti ideš ljudima koji su kršćani, ehlul kitab. Treba da znaš znači, njihovo vjerovanje i treba da znaš kako ćeš se s njima ponašati. kaže prvo što ćeš ih pozvati i šta ćeš im govoriti jeste da vjeruju u Allaha. Pa to osnova daveta, osnova misionarstva da ljude treba pozivati da ispravno vjeruju. Da vjeruju u Allaha, da je on stvoritelj zemlje i nebesa, da je Allaha, jedini koji zaslužuje da bude obožavan, da uzviši Allah s.a. ima imena i svojstva savršena u kojima mu niko i tako itd. Pa ljude treba prvenstveno pozivati u ispravno vjerovanje. Pa kaže Allah poslanik, pa ako ti se odazovu, povjeruju u Allaha, da je on gospodar zemlje i nebesa, da je on stvorio zemlju i nebesa, da on zaslužuje da bude obožavan, da njemu robujemo, nakon toga kaže, objasnim da treba da dnevno klanjaju pet namaza. Pa ako ti se oni povinuju, ako povjeruju i počnu prakticirati, onda im pojasni propise zekijata. I onda na, nakon toga kaže Allahu poslanik alaihi salatu wa salam ali muaze, pazi, ti ideš tamo, ti si namjesnik, čuvaj se dovi mazluma, čuvaj se dovi onome kojome je neko učinio nepravdu. Nemoj da ti budeš od onih koji će nekom učiniti nepravdu. Jer šta je, kaže Allahu poslanik, doista između tog insana koji mu učinjena nepravda i uzvišenog Allaha između njega i Allaha. Nema zastora. Znači njegova dova direktno ide gospodaru. U rivajetu kod imama Ahmeda je došlo čak klauzula pa makar bio nevjernik. Znači čovjeku mi se nanese nepravda. Makar bio nevjernik. Ako zadovi Allahu protiv osobe koja mu čini nepravdu, Allah će ga kazniti. Vi znate da u Kur'anu na više mjesta stoji da Allah Đerašanu se nevjednicima, kada se ukrcaju na lađu i krenu uputovati, pa se lađa zaljulja, pomisli da će biti utopljeni i počnu Allaha iskreno dozivati. Allah im se odazove i sačuva ih. Pa znači u Islamu kada se nepravda učini bilo kome i muslimanu i nemuslimanu, on kada se obrati gospodaru žaljeći se na onoga komu čini nepravdu, uzvišeni Allah prima njegovu dovu. Pa nam ovaj hadis pojašnjava znači jedan poseban dio nepravde, a to je u kakvoj situacije onaj ko mi se čini nepravda, da ima pravo da dovi, da dovi Allah ođe još da ga zaštiti, da ga sačuva i da kazni i da uništi još na dunjaluku insana kojim čini nepravdu. Nakon toga, Imamo dosta hadisa pa kaže Allah poslanik Ali Salatu o Seram u hadisu broj 210 od Ebu Huriri radi Allahu Teala da je Allah poslanik kazao ko uvrijedi brata muslimana ili mu nanese nepravdu, neka od njega zatraži halala odmah danas. Prije nego što nastupi dan u kojem dinan i rihem neće imati nikakvu vrijednost. Allah poslanik sada nam se obraća, oki okay, neko je učinio nekom nepravdu. Još smo na Dunjaluku, nije čovjek dovio protiv te osobe, nije ga zadesio nikakav musibet. Šta nam preporučuje Boži postani Kaže Allaho postanik, wasalam, ko je uvrijedio brata muslimana ili mu nanio nepravdu, neka od njega zatraži halala odmah danas. Prije nego što nastupi dan kada to više neće moći regulisati. Sada imate novca. Nekom smo mu nanijeli nepravdu. Tražite mu halala. E, e, ako ste mu nanijeli neku materijalnu nepravdu, pokušajte mu to platiti samo da sa njim izravnate račune još na dunjaluku. Jer kada se dođe na ahiret, više dinar i dirhem ne vrijedi ništa. Ni zlato ni srebro. Pa kaže Allah posanika ali se letu oselam. Prije nego što dinar i dirhem neće imati nekakvu vrijednost. Jer toga dana, ako bude imao dobrih dijela, od njih će mu se uzeti onoliko koliko je bila nepravda. Ako ne bude imao dobrih dijela, onda će mu se dati od grijeha onoga kojima, kome je učinio nepravdu, pa će se natovariti na njega. Kaže Allah poslanik, ako insan je učinio nekom nepravdu. Nasudnjem danu mu to ne može riješiti novcem. Kako može? Ako ima ne onaj koji učinio nepravdu, nekom ima dobrih dijela, uzima se od njegovih dobrih dijela i daje se ima zlomu kome učinio nepravdu. Ako nema dobrih dijela, bio je pokvaren, činio nepravdu, dotim jer je nema dobrih dijela, ima druga verzija. Onaj mazlom kome učinio nepravdu, on ima svojih grijeha pa će se njemu dati grijezi. Vidjet u drugom hadisu da je Allah poslani kazao, a zatim će čovjek biti bačen u vatru. Pa u ovom adisu jedna velika povuka, jedna velika poruka kako se ponašati u situaciji da smo nekomu učinili nepravdu. Nepravda može biti prema djetetu, prema porodici, supruzi, od strane supruge i prema mužu, prema roditeljima, prema komšijama, prema prijateljima i tako dalje. Nepravda može biti prema čovjeku kojeg nikad nismo vidjeli. Koliko nam se puta danas desi preko Facebooka, odimo na nečiji profil, ne znamo čovjeka ništa i psujemo ga i vrijeđamo ga i potvaramo ga i iznosimo njemu nešto, mi smo mu činili nepravdu. Pa će doći dan, doće sudnji dan kada ćemo mi sa njim svoditi račune. Pa insan treba da se čuva znači nepravdi ako se već i desilo pokađi se Allahu dželašanu, onda treba još na dunjalku da to pokuša izmiriti, izgladiti, tražiti halal, ako je u pitanju e, materijalna šteta, da to pokuša sanirati. <kuh> Nakon toga, Allahu poslanik, ali i salatu waseram, kaže u hadisu kojeg bilježi Buharija i muslima od Abdullah ibn Amra ibn al Asa, da je Allahu poslanik kazao pravi musliman onaj o čiji su ruku i jezika mirni drugi muslimani oži poslanik namolje kao da pojašnjava da zulu mie svojstvo muslimanu kaže Allahu poslanik el muslimu pravi musliman je onaj musliman o čijih ruku i jezika su sigurni muslimani pa insan ako želi zaista da dostigne deređu i stepen pravog iskrenog muslimana, onda treba da bude daleko od nepravdi. Da njegove komšije, njegova djeca, njegova supruga, njegovi roditelj, njegovi prijatelji, njegovi poznanici budu sigurni od njegovih ruku, od nepravdi, od zuluma, od krađije i tako dalje i da budu sigurni od njegovog jezika. Znači nije svojstveno vjedniku da ljudi strahuju od njega. Da li će im nešto uzijeti, nepravdu učiniti, da će ih potvoriti, da će slagati i tako dalje. Pa je ovo jedan e, hadis koji nas odgaja kao što je na početku bilo da je svojstveno licemiru, da je svojstveno licemjeru da kada mu se nešto povjeri da on to pro nevjeri. Ovdje nam Allah poslanih govori da je svojstvo mu'mina da su ostali ljudi iz njegovog okruženja sigurni od njegovih ruku i su, sigurni od njegovog jezika. <clears throat> Sada dolazimo do hadisa u kojima Boži poslanik također praktično pokazuje kako sitne nekada stvari mogu biti razlog, da čovjek bude kažnjen i ne daj Bože da zaglavi u vatri. Kaže se u hadisu vjerovijesnik vselem, imao je čovjeka koji je bio zadužen za njegov prtljak. Zao se kir kira. Kada je on umruo, Allaho poslanik wasalam, je rekao, on je u vatri. A sahabi su otišli da ga pogledaju i kod njega su našli ogrtač koji je utajio iz ratnu plina. Pogledajte, znači vidjet ćemo poslije u imamo više ne, vrsta nepravdi. Nekada je nepravda, znači može biti prema gospodaru, nekada može biti nepravda prema ljudima, nekada nepravda prema sebi. Pa je ovaj čovjek, bio je zadužen za magacine, za robu božih poslanika, za ratni plin, pa je jednom utajio samo ogrtač. Ogrtač to je ne nemoguće da bude nešto skupo. Vidjet u drugom hadisu, o mi svaku se radi. Kaže Allah on je u vatri, utajio je, bit će kažnjen vatrom, ne mora značiti svakako on je muslima, neće biti vječno u vatri, ali će biti kažnjen zbog toga što je načinio nepravdu prema muslimanima, prema državi, prema blagajni muslimanskoj, uzeo je ogrtač kojeg nije imao pravo. Ovo nas sve poziva, uči nas kada obnašamo određenu funkciju, da pazimo ako radimo određen posao, kako koristimo firmino auto, kako koristimo vrijeme kako i tako dalje. Tako da vidite ovdje, samo se radi u jednom okrtaču, Allaho poslani kaže, on će biti u vatri, bit će kažnjen zbog toga što je tu u radiju. <kuh> u sljedećem hadisu, poduži, hadis 213, Allaho poslani kaže, kada je bio na oprosnom hađu izrekao ni poznati svoju riječ kada je kazao inna dimaeekum wa amwalakum wa a'radakum haramun aleikum doista vaši imeci i vaše životi i vaše časti su svete znači čovjekov život je svet čovjekov imetak je svet ali ima treća stvar koja je na istom nivou spomenuto u hadisu ali kod nas je izgubila svoju svetost a to je čovjekova čast Pa treba da znamo, to je zadnji savjet koji je Boži poslanik dao svojim ashabima u jednom velikom okupljanju na oprosnom hađu. Boži poslanik je nakon oprosnog hađa živio relativno kratko. To je bilo jedno od najvećih historijskih okupljanja sa poslanikom. Ali se ratuje se vam kada je držao hudbu oprosnu na hađu. Boži poslanik je spomenuo ovu jednu veliku formulu. Doista vaši životi i vaši imeci i vaše časti. Pa vidimo i metak Vrata muslimana je haram, zabranjen, osim ako nam nešto pokloni ili ako sa njim trgujimo. Ali uzeti bespravnu, to je haram. Isto tako njegova čast je haram i njegova krv, njegov život je haram. Pogledajte danas koliko je situacija, koliko je država, gdje obostrano čovjek kaže ja musliman, s druge strane ja musliman, ovaj klanja, ovaj klanja i jedni druge ubijaju. Pa je život svijet. Insan treba da pazi, kada je u pitanju njegov vrat muslima, da pazi na njegov život, da pazi na njegov imjetak i da pazi na njegovu čast. <clears throat> u sljedećem hadisu od Ebu Umami, radiju Allahu ta'ala, anhu se prenosi da Allah postani kadao, ko svojom zakritvom uzurpira pravo nekog muslimana, Allah će ga sigurno kazniti vatrom i zabraniti mu džannet. Pazite, kaže Allah uposlanik u islamu, kada ljudi dođu da, da im se sudi, ima situacija kada čovjek može da se zakune i na osnovu te svoje zakljetve da uzme tuđe pravo. Znači, čovjek može na osnovu svoje zakljetve u određenim situacijama u, u, u kadiluku i sudstvu, da čovjek na osnovu svoje zakljetve samo se zakljete, pošto nema drugih dokaza, samo se zakljete i shodno tome uzme, uzme od insana nešto bespravno. Pa kaže Allahu poslanik Alise R.a. govoreći o toj vrsti gdje će nam spomenti još jednu veoma bitnu stvar. Kaže ko svojom zakljetvom, putem zakljeti kod kad je u sudstvu, uzme bespravno, lažno se zaklite, nešto bespravno uzme, kaže Allah Dž.a. će ga kazniti vatrom i zabraniti mu džennet. Pa kaže jedan od asaba, Allahu poslanik, ako se radi o nečemu malom, Allahu poslanik je kazao, pa makar to bila grančica svaka. Znači da čovjek bespravno od nekoga uzme grančicu mi svaka zaklete se da je to njegovo, ovaj drugi nema dokaza i on to prisvoji, a nije njegovo, kaže Allahu poslanik Ali salatu vesselam, Allah će ga kazniti vatrom i zabrančemu ulazak u džennet. Pogledajte kako je islam savršen, kako je precizan, kako je jednostavan da čuva prava drugih ljudi, makar se radilo o misvaku, grančicama i svaka koja ne vriedi u današnjim parama možda ne vriedi pola eura, ne vriedi ni tolku, ali je i metak muslimanski svet. Svet je i metak i nemuslimana. Tako da insan treba da se pazi, da se ne poigrava. Sitna stvar u firmi uzeo nešto bespravno, od svog brata uzeo nešto bespravno, od roditelja, od djeci i tako dalje. Insan treba da zna da je i mjetak znači strogo zabranjen i da se ne poigrava sa tim stvarima. Isto tako u 219. hadisu, e, i to je pred, predzadnji hadis koji je komentaršim u ovom poglavlju, od Umu Selemi stoji da je Allahoposlanik alisa, wasalam, kazao, e, ja sam u samo čovjek. Allahoposlanik između ostalih poslova koje obavlja jeste da je bio sudija, da je bio kadija. Ali e, u islamu je ispravno da kadija ne može suditi na osnovu svog znanja, sudi na osnovu dokaza. Pa Allahoposlanik kaže, ashabima. Kaže ljudima koji će dolaziti poslije njega. Ja sam samo insan. Sudin sodno onome što mi vi kažete. Može neko od vas biti retoričar, može falsificirati dokaze i ja na osnovu tih dokaza koje on falsificirao da dadim njemu pravo. A u osnovi on je prevariju, on je prevarant. Pa Allah uposlanik izuzima tu situaciju da se ljudi sutra ne bi poigravali sa tuđim pravima, da se lažno zakonu, da dođu sa lažnim dokazima i tako dalje. Kaže Allah uposlanik, ja sam sudija. Ja sudim s onome što mi vi donesete od dokaza. Ali ne mora znači da ću ja presuditi tačno jer sudim na osnovu dokaza. Ako su dokazi tačne, ja ću tačno presuti. Pa kaže Allah uposlanik, ali se letu wasalam, Vi se u svojim sporojima meni obraćate i možda neko od vas bude elokventniji u iznošenju argumenta od drugog. Pa presudim u njegovu korist prema onome što sam čuo. Kome presudim na štetu njegovog brata, time sam mu dodijelio dio vatri. Puživ poslani kaže, ako ti odiš kod sudije i laž ne izneseš dokaze sudija, će presuditi s odnodokazima. Nije kriv sudija, kriv je isna, insan kojim je donio lažne dokaze, treba da zna da to što će uzeti e, bespravno, da je to Boži poslanik nazvao klita, a nar, da je to dio vatri. Čovjek je slagao da je nečija zemlja, da je to njegova zemlja, donio pogrešne papire, sudija u papire i presudio da je to njegova zemlja. Ta zemlja je komad vatri. Sve što čovjek uzne bespravno, donese zato dokaze lažni, pa mu se presudi da je to njegovo, to Allahu poslaniku ali se datu selam naziva komadun vatri. I zadnji hadis hadis koji govori o tome kako nekada ljudi se pogrešno odnose i nepravdu čini prema imetku države, prema imetku nekim koji nije njegov, pa kaže Allahu poslaniku ali se datu selam Neki ljudi bespravno raspolažu Allahovim imetkom i njima zbog toga pripada vatra na sudnjem danu. Znači, Allahov imetak, imamo država, ima svoju blagajnu, ima u njoj imetka i čovjek zadužen za taj imetak poigraje se sa tim imetkom. Pa kaže Allah, Selam, njima zbog toga pripada vatra na sudnjem danu. Generalno ovo poglavlje jedno veliko poglavlje koji nas postiči, postiči nas da pazimo na tuđi imetak. Da pazimo, da budemo od ljudi koji paze na čast tuđu, paze na njegov život, paze na njegov imetak. Vidjeli smo kakve posljedice proizilaze istoga. Da čovek treba da traži halala. Ako ne traži halala, da će biti u situaciji da će ljudi zbog toga što mi činio nepravdu uzmeti od njegovih dobrih dijela. Ako nema dobrih dijela, da će mu svoje grijehe. Isto tako dova mazluma je primljena kod Allah. Laha Đelešanu. Pa su to sve sve veoma opasne stvari. Božji poslanjiku više Adisa zabranio sitnice da čovjek uzme nešto što nije njegovo. Sve nas ovo, braću draga i cijene sestre, podučava, uči tome koliko islam savršen, koliko je precizan, koliko je potpun, koliko je adekvatan za svako vrijeme da čuva znači, život, da čuva čas, da čuva tuđi imetak. To tu su bili Adis koji imam Nevevi Rahmetullah i Alehi spomenu Ja samo želim za kraj da spomenim nešto kratko o nepravdi i time ćemo kako Bog da završiti naše večerašnje druženje. Prva stvar islamski učitelji spominju da postoji tri vrste nepravdi i zuluma kao generalna podjela. Prvo nepravda prema Allahu, da čovjek čini kufr, da čini grijehe, da čini nifak, licemjerstvo, širk, sve su to sve to nepravda prema Allahu. Jer Allah je našu nas stvorio S ciljem da mu robujemo, da mu, da ga obožavamo. Pa ako mi to zapostavimo, to je zulum prema uzvišenom Allahu. Imamo drugu vrstu nepravde, a to je ona najčešća vrsta nepravde. Nepravda između insana i ljudi koji ga okružuju. I treća vrsta nepravde koja je da insan sam sebi nanese zulum i nepravdu. Ja sam navodio dosta puta koliko je primjera kada čovjek sam sebi nanosi zulum i nepravdu. Uzmite slučaj da čovjek se poigrava sa svojim tijelom. Čovjek uništava svoje tijelo cigarama. Na cigarama piše obavezno duhan ubija i čovjek konzumira duhan. On time nanosi iz tebi štetu. Pa je to zulum i nepravda prema sebi samome. Na kraju neke negativnosti koje proizilaze iz, iz zuluma i nepravde, nekih desetak negativnosti i time ćemo završiti večerašnje predajanje. Prva stvar nepravda je razlog buđenja Allahoj subhanahu wa taala srcbi. Insan putem nepravde, bez obzira da bila mala na ili velika prema poroci, prema djeci, prema komšijama, prema rodbini, prema ljudima koji su mu počinjeni i tako dalje, na taj način ide putem srcbi uzišenog Allaha subhanahu wa a dovoljno je vjerni toga da mu se kaže to je put koji vodi da se uzvišeni gospodar, stvoritelj zemlje i nebesa, rastrdi na tebe. S druge strani, rekli smo da činje nepravdi razlogom da se dova onoga koje je učinio nepravda, prima kod Allaha protiv onoga komu je učinio nepravdu. Pa insan treba da se pazi u životu, da neko ne dovi protiv njega. Jer ne treba insanu veći musibet i veća nedača da ljudi protiv njega dovi. Kada, njeg kada će njega dovići, Njove dovestiči, tu samo Allah šanu zna, ali je definitivno u velikoj opasnosti shodnog hadisama Božeg poslanika, da između Allaha i onoga komu učinje nepravda nema zastora. Isto tako, e, nepravda je razlog uništenja dunjaluka, e, nestanka njameta, nestanka blagodati. Opet je to jedan veliki razlog da insan se čuva nepravdi. Isto tako, nepravda je razlog da insan bude preziran, mržen od strane ljudi koji žive oko njega. Insan kada čini nepravdu, rećemo svojoj djeci, svojoj supruzi ili, ili žena mužu ili čovjek u firmi ili prijesednik ljudima koji su počinjeni, takvog insana ljudi mrzi. Treba li insanu gora stvar na Donjalku da živi, a ljudi koji ga, koji ga okružuju, ljudi ga proklinju, ljudi dove protiv njega, ljudi ga mrzi. Isto tako došlo u vjerodostoj, vjerovostojnim argumentima. Da, da su ljudi koji čini nepravdu, prokljiti. Ne treba insano ništa veće nego da bude prokljit. <kuh> U islamu i dobra dijela, a i grijes isto tako, dobra dijela kada se čini samo sebi, su na nižem stepenu dobrih dijela koja se čine drugim ljudima. Naci dobro djelo islama oko činimo dobro djelo čija korist je prilaznog karaktera to je vrijednije nego da činimo dobro dijelo samo čiju korist mi imamo. Primjeradi čovjek klanja namaz to je dobro, ali kada ode pomoći bratu muslimanu, kada obiđe bolesnika, onda je nagrada veća, kada nekog poduči znanju, kada nekog poduči Kur'anu i tako dalje. Isto tako i sa grijesima. Kada čovjek čini grijeh čija šteta nije prilaznog karaktera, mnogo je manje nego kada čini grijeh čija šteta je prilaznog karaktera. Jedan od tih grija jeste i zulum, kada čovjek čini nepravdu ljudima koji ga okružuju. Isto tako činjenje nepravde je dokaz tvrdoće čovekova srca. pa Insan koji je nepravedan. Ne boji se Allaha. To ukazuje da je njegovo srce tvrdo, da se ne boji Allaha, da ne vjeruje u sudnji dan itd. Što ne treba insanu veći zastrašivanje, već insan koji čini neprav. Dosta puta sam o tome govorio na predavanjima. Čovjek koji čini neprav u svojoj supruzi. Kako se ne boji Allaha, Đelešanu, da, da njegova žena svakim danom dovi protiv njega? Da li taj čovjek vjeruje u Allaha? Da li on vjeruje da je Allah u poslani krekao između mazluma i uzvišenog Allaha nema zastora? Pa je to pokazatelj da je srce njegovo mrtvo, mrtvo, njema u njemu života. I na kraju, u svakom slučaju, To je nešto što smo mi za večeras pripremili. Pokušat ćemo, ako mognemo, stići. Ako mognemo stići, ako Bog da od naredne srijede da pokušamo odvojiti 10 do 15 minuta i za vaše pitanja. Imamo već dosta pitanja koja su došla na e-mail, ali jednostavno iz tehnčkih razloga, a i neki obavi za privatnih. Ne možemo to nikako stići i početi sa tim dijelom našeg druženja. U svakom slučaju, večeras smo imali jednu veoma bitnu, interesantnu temu, govor o nepravdi, o Zurmu. Molim, a vlađe da nas sač ovog svoj sam molim da smanuje da nam bude milost na sudnjem danu i na kraju subhaneke allahumma bihamdike ešhedu an la ilaha illa ente astagfiruke tubu ilaik